Vad innebär Jesu försoning för oss? Alltså vad betyder det att vi som kristna är frälsta, att vi är försonade, att vi är friköpta eller vad vi nu än vill kalla det? Idag så tänkte jag att vi ska försöka reda ut lite i de här begreppen när vi läser kolosserbrevet tillsammans. Det här är den fjärde delen i studien som vi har om kolosserbrevet och alla de tidigare delarna. De finns som vanligt på maranata.se eller i din podcast app. Men nu ska vi läsa kolosserbrevet. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. <tryckligare> Vi börjar idag med att läsa igenom texten som vi ska gå igenom. Det är Kolossebrevet kapitel 1, vers 11-14. Där står det, då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt- med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Det är kolosserbrevet 1, till 14 Och regel nummer ett, som jag sagt många gånger förut när man läser en bibeltext, framför allt Nya Testamentets brev, regel nummer ett, det är att lägga till och märka till de här små orden, då, därför, men och så vidare. För det visar att det finns någonting före det man just har läst som är relevant. Och den här texten börjar ju med just då. Då ska hans härlighetsmakt styrka er. Och då måste man ju fråga sig, när ska hans härlighetsmakt styrka oss? Och svaret finns i versen före, där det står det som vi läste förra gången. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt- Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Så tanken är då att när ni bär frukt i goda gärningar och växer i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Okej, okay. men det blir ändå en liten munfull det här. Vad betyder det här? Och för att förstå det bättre så kanske vi ska ta det baklänges. Paulus säger då att kolosserna ska vara uthålliga och tåliga i allt. Och uthållighet och tålighet är två ord som används i Bibeln i förbindelse med prövningar, med förföljelse och nöd. Då man behöver uthållighet och tålighet. Det handlar om ståndaktighet, om motståndskraft eller att vara okuvlig helt enkelt. Jesus säger bland, bland annat så här i Matteus 10:22: Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och det här är ett tema som återkommer många gånger i Bibeln eh, där författarna säger att tron betyder ingenting om den inte står ut, om den inte står genom allt och om den inte står hela livet ut. Kristendomen skulle man kunna säga, det är inte en engångshändelse utan det är en ständig vandring. Och då frågar man sig naturligtvis, ja, men varifrån får vi kraft då att hålla ut? Och där har Bibeln ett enda svar, nämligen att den kraften kommer från Gud- som det står, då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Och den här versen den påminner faktiskt en hel del om en av mina favoritverser i hela Bibeln. Nämligen Filippe 1 och 6 där det står, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu. Dag. Och det är samma tanke här skulle man kunna säga att han som började verket, han verkar också uthållighet och han verkar tålamod i oss. Det är Gud när vi blir frälsta, det är Gud varje dag när vi vaknar och det är Gud som står där också när vi blir slutfrälsta, när vi går över till den andra sidan. Vår frälsning är hans verk från den ena änden till den andra och det är därför eh, vi också söker oss till honom när vi har svårt att hålla ut. Och, och så säger han då, och vad händer när vi håller ut? Det är nästa vers som vi läste där han säger, med glädje ska ni då, när ni håller ut alltså, med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Så den logiska tankeföljden här och när man läser eh, Paulus brev och, och de andra breven egentligen i testamentet, så kan det vara värt att liksom, på mer eller mindre konkret sätta upp ett schema över vad är det som är den logiska tankeföljden här för det är ofta så här A, därför B, därför C och så vidare. Så den logiska tanken för den här om vi tar det från vers 9 är att Paulus ber att kolosserna ska få kunskap, att de ska få vishet och insikt från gud. Och målet med den kunskapen och visheten och insikten det är att de ska leva värdigt herren genom att bära frukt och växa till. Och när de gör det. Då kommer Guds makt och styrka ger dem kraft till att hålla ut och vara tåliga i alla slags motgångar och när de då har hållit ut så kommer de till slut få den glädjen och tacksamheten till faden som har gjort dem värdiga att få del i arvet och med arvet menas då det eviga livet. Och det här kan låta komplicerat och även om jag hoppas att jag har gjort det så tydligt som, det, som jag kan göra det så är det också lite av poängen. Därför att som jag sa breven i Nyhetsrestamentet är ofta logiska tankegångar. Författaren börjar en plats och säger att A och eftersom A då B och om B då C och så vidare. Det är därför vi har väldigt ofta det här därför på grund av detta eh, och. Men alltså bindande led i de verserna. Och det som vi har privilegiet att göra när vi läser till exempel Kolossobrevet, Det är att försöka nysta upp i de här trådarna. Och då ska vi se att det inte bara handlar om teologiska spetsfundigheter. Utan det handlar om verkliga praktiska sanningar. Som vi kan applicera på vårt dagliga liv. Och precis så är det också. I den här tankeraden eller vad vi ska säga som vi har följt då från vers 9 till vers 12 i kolosserbrevet. Det som det leder fram till det är att vi ska glädja oss i Gud. Och som av en händelse jag på att säga så är det just det som Bibeln menar är mänskligheten och varje människas slutliga mål. Att vi ska finna vår enda och vår största glädje i gemenskapen med Gud det är den enda glädjen som inte är flyktig utan bestående och det är den enda glädjen som inte är falsk och det är den som sätter alla andra glädje i sitt rätta perspektiv det är den, det är den som handlar om att ge ära till fadern, sonen och den heliga ande. Som den amerikanska predikanten John Piper säger och som jag har citerat honom på många gånger när han säger att Gud är mest ärad när vi glädjer oss mest i honom. Så hans ära och vår glädje är knutna till varandra skulle man kunna säga. Okej, nu ska vi över till det jag talade om i inledningen av det här programmet, nämligen försoningen. Därför att Paulus sa det först så här, att Gud har gjort oss värdiga att få del av det arv som de heliga har i ljuset. Okej, arvet, det, det är då en sak. Sen säger han i vers 13, han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det är vers 13. Här talar han om två riken och att räddas från det ena riket och till det andra. Och sen så säger han då i vers 14. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Så här talar han då om att friköpas och förlåtas för sina synder. Så arvet första, andra flyttas från ett rike till ett annat för det tredje friköpningen och för det fjärde förlåtelsen. Det är, skulle vi kunna säga, olika dimensioner av det som Gud gör i den troendes liv. Och varje del här är väldigt djupt rotad i gamla testamentets tankevärde. Så vi ska ta dem en efter en och gå igenom det här. Först arvet då. Vi har blivit, blivit jordavärdiga att ta del av arvet som de heliga har i ljuset. Och det här är då en tanke som hämtat från fjärde mosebok och från Josua, Som handlar om hur Israels folk när de var i öknen. Vi ska tala lite mer om det sen. Eh, men när de var i öknen på väg mot kanans land så fick de då tilldelat sig olika lotter av landet som de skulle inta. Varje stam skulle få sitt generella område och varje familj skulle ha sin del i det området. Och det var ett arv som då skulle vara evigt i den familjen från generation till generation. Men de fick arvet därför att Gud gav det till honom. Så det är hans land därför att han har skapat det och han gav det till dem som en arvslott, helt enkelt. Det är, det är tanken i, i den här följden, så att säga. I Josua 14 så kan vi bara läsa de, de två första verserna där för att ge ett exempel på den här processen och på tankegången här. Där står det så här, Josua 14. Detta är de arvslotter som Israels barn fick i Kanans land- de som prästen Eliasar och Josua nuns son och huvudmännen för familjerna inom israeliternas stammar utskiftade åt dem. Arvslotterna fördelades genom lottkastning, så som Herren hade befallt genom Mose angående de nio stammarna och den ena halva stammen. Okej, så arvet, utan att vi ska gå in och närmare på det här, men arvet fick de alltså som ett löfte. Innan de gick in i landet men när de hade intagit landet då kunde de slå sig ner där som Gud hade anvisat det var deras det var deras arvslott som de först hade fått då ifrån Gud och det är den här tanken som Nya Testamentets författare tar tag i, inte bara här i kolosserbrevet, men till exempel i romabrevet där det står i romabrevet 8.17 17 står det citat Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika, som vi, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Eller vi kan ta från Petrus också i 1 Petrus kapitel 1 och vers 3 så står det Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen Så arvet, tanken om arvet är alltså någonting som Gud har förvarat åt oss i himmelen. Och tanken är då att precis på samma sätt eller på liknande sätt i alla fall som Israels folk fick del av kanans land redan innan de hade intagit det egentligen genom Guds löfte. På samma sätt så har vi då fått ta del av det himmelska arvet genom Guds löfte. Han har gjort oss värdiga. Han har gett oss arvet. Och allt det här är gjort för att vi ska glädja oss i honom, för att vi ska tacka honom. Och det här är då ett sätt att se på vår frälsning. Ett annat sätt som man kan se på vår frälsning det är om man ser det som en befrielseakt och det gör det då i vers 13 för så talas det om det som ett arv men i vers 13 så sägs det att han har frälst oss eller räddat oss förlossat oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och det här påminner igen väldigt mycket om en annan del av Israels historia. Eller samma del men en annan aspekt av det. Nämligen berättelsen om när de förs ut ur Egypten. För under flera hundra år så hade ju då Israels folk varit i Egypten. Och efter en tid som de hade varit där så blev de också förslavade av farao kungen i Egypten. Och det var i den situationen som Gud då. Eh, sände Mose för att befria folket. Och då på den, i den eh, händelsen där så står det att det sker en maktkonfrontation mellan Egyptens gudar och då Jave, Israels gud, där Jave till slut står som bevisad segerherre genom de här olika plågorna som du kan läsa om i, i andra Mosebok. Eh, och när den sista plågan, den tionde plågan, hade, hade, förts, hade förverkligats över Egypten så leddes då folket ut. Ut ur slaveriet, ut bort ifrån fångenskapen och in i öknen och senare då in i kanans land. Och den här befrielseakten, den, den var någonting... Vill jag anta är fortfarande någonting väldigt grundläggande i den israeliska identiteten. Vad det betydde att vara en israelit helt enkelt. Man blev befriad från slaveri. Man fick komma till sitt eget land. Och i det landet så lever man i gemenskap med Gud. Och det här skedde ju flera gånger. Också kanske den mest signifikativa gången är då judarna befriades från fångenskapen i Babylon. Eh, på 500-talet före Kristus. Och då fick lov till att återvända till Jerusalem. Det kan man ju läsa om i, i Esra Nehemja och så vidare. Det är också en sån typ av befrielseakt. Eh, men det största exemplet på, ska vi säga slaveri i främmande land och befrielse ifrån det slaveriet det är den stora bibliska historien som sträcker sig ända från Adam och Eva och in i evigheten därför att Bibeln talar om de första människorna som levde i gemenskap med Gud att de var fria, att de levde i det land som Gud hade givit dem men på grund av att de lyssnade på och lydde eh, den här ormens frästelse. Jag ska inte gå in på den historien men jag tror att de allra flesta känner till den. Eh, på grund av att de lyssnade då på ormens frästelse så blev de bortvisade från Edens lustgård där de levde. Och skulle vi kunna säga ut i slaveri. Eh, ut i en fångenskap. Borta ifrån Gud, borta ifrån det man var tänkt att vara. Och till en slav och en slav under synden. Därför att i Johannes 8 så säger Jesus att var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Och i Roma kapitel 6 och vers 6 så beskriver Paulus vårt tidigare liv och då säger han att vi är var slavar under synden. I Roma brevet 8 så säger Paulus också att hela skapelsen är under ett slaveri och att hela skapelsen längtar efter Guds barns härliga frihet. Alltså att få komma till det landet som Gud har lovat. Och Petrus säger också så här när han talar om människorna som försökte förföra Guds folk så säger han i andra Petrus 2,19 citat de lovar dem frihet, men är själva slavar under därvet För det man besegras av är man slav under. Slutsitat. Så de använder oss slaveri som en, en bild och den används många gånger som en som en bild på synden. Att man är fånge, man är fånge under satan skulle vi kunna säga, förvisso. Men framförallt så är man fånge under sitt eget begär. Och man har helt enkelt ingenting att ställa upp med i försvar mot den onskan som man bär på men om man nu tar vart och ett av de här sammanhangen som jag har nämnt, Jesu ord i Johannes kapitel 9 eller var det 8? 8 var det väl kanske. 8 är. Ja. Paulus i Roma brevet 6, Petrus i andra Petrus 2:19 eh och alla de här ställena så står det alltid så står det här slaveriet alltid i kontrast mot det vi har fått uppleva i Kristus. Jesus säger att om sonen gör er fria då blir ni verkligen fria. Och här i kolossebrevet så sägs det: att Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Så tanken är att vi är befriade från slaveriet i mörkret. Och vi har kommit in i ett rike som är ett resultat av faderns kärlek till sonen. Så vi tillhör ett nytt rike och det att vi tillhör ett nytt rike med nya lagar det är fantastiskt på så många olika sätt. Bibeln talar mycket om att vi är medborgare i Guds rike och Jesus använder just den här bilden på Guds rike eller himmelriket. Hela tiden när han talar om vad den får uppleva som kommer till honom därför att hans rike har egna lagar hans rike har en egen härskare eh, det är ett rike som har ett språk ett rike som har en här eller en makt och allt det där är vi en del av prisetsvarig gud eh, men det är inte allt han säger här i texten, därför att i vers 17 så säger Paulus så här, I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Så friköpt och förlåten. Det är ju vanliga kända begrepp för kristna. Om du som är lyssnar på det här är troende så har du helt säkert hört det många, många gånger. Men vad betyder det egentligen att vi är friköpta? Därför att det är ett ord som används många gånger i nya testamentet, Och som jag kan tänka mig att vi har hört väldigt många gånger. Men varifrån kommer den här tanken att vi kan köpas fria? Och för att svara på det så måste vi igen till gamla testamentet för att förstå var de här tankarna kommer ifrån. Därför att i moseböckerna så talas det om hur Israels land skulle fördelas och hanteras, precis som jag sa innan. Och i den förbindelse så sägs det att varje bit av land ska ägas av en familj och ingen får sälja sitt land. Men... Om man då hamnade i skuld till någon och inte kunde betala tillbaka kunde man då inte använda sitt land för att betala det, ge bort sitt land eller sälja sitt land till någon annan? Och svaret på det är ja och nej. Man kunde inte sälja sitt land. Men man kunde arrendera ut det upp till 50 år eller till jubelåret då, som var ett visst givet år. Och i praktiken så hade det betytt då att man själv antagligen aldrig skulle få tillbaka till sitt land. Eh, med mindre man levde väldigt länge. Men att man då nästa generation kunde få tillbaka den. Men så var det så att om man hade en släkting, en bror, en kusin eller något liknande som hade möjligheten att... Köpa det här så, kunde den här så hade den här lov att köpa tillbaka jorden för sin släkting, och då var den nya ägaren tvungen då att ge tillbaka jorden för de pengarna som den här friköparen gav. Och det är en aspekt av vad det betyder att vara en friköpare eller en förlossare som är det vanliga bibliska ordet för den här personen. Så de, den andra situationen var om någon inte hade sålt sin jord men sålde sig själv som arbetskraft. Alltså om man hade ett lån som man inte kunde betala så kunde man istället för att hamna i fängelse som vi kanske har i vår tid så kunde man istället ge sin arbetskraft för ett antal år. Det var också bara för ett begränsat antal år. Man fick inte köpa eller sälja slavar helt enkelt. Man fick heller inte eh, ta en israelsk medborgare som slav överhuvudtaget. Eh, men det kunde ändå vara så att om det var långt kvar till jubelåret så var det många år innan man kunde så man var tvungen då att tjäna som slav i en annans hem på grund av sin skuld till den personen. Och också i den situationen så kunde då en förlossare friköpa sin bror, kusin eller vad det kunde tänkas vara. Alltså köpa honom fri från slaveriet. Här är lite som en parallell till det Gud gjorde med folket i Egypten. Och det finns fler situationer där en förlossare hade en roll. Vi ska inte gå in på dem här och nu därför att det här programmet går emot sitt slut. Men poängen är att Också den här bilden använder Paulus för att tala om vad Kristus gör för oss. Han köper oss fria. Och bland annat i apostelärningarna 2028 så säger Paulus där att priset som Kristus betalar för att friköpa oss, det är sitt eget blod. Alltså när han dör på korset så är det för att förlossa sitt eget folk ifrån slaveriet under synden. Det är därför vi kristna ibland säger att vi är friköpta med lammets blod. Och till sist då, förlåtelsen som man talar om vi är friköpta och förlåtna. Det bygger då på samma idé, nämligen att när en skuld är betalad så är straffet borta. Och ingen kan längre anklaga oss för någonting. En slav som köptes fri kunde inte längre fångas eller anklagas utan han var då friköpt. Och du och jag, vi är friköpta, som den här texten som vi har läst här säger- vi är värdiga att få del i arvet som de heliga har ljuset. Vi är frälsta från mörkrets välde. Vi är införda i den älskade sonens rike. Vi är friköpta. Vi är förlåtna. Och det är vad frälsningen är. Och det är vad Jesus har gjort för oss. Och nästa vecka så ska vi fortsätta att läsa här. Och då ska vi komma in på en av Nya Testamentets absolut vackraste beskrivningar av vem Jesus är- vad Jesus har gjort har vi sett, vad han är ska vi se då. Så välkommen tillbaka då. Men vi ska avsluta med att läsa igenom den här texten som vi har delat idag. Det står alltså kolosserbrevet 1, 11-14. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Faden som har gjort er värdiga-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 Du har på en podcast från Malanata Podcast och det här programmet har också sänts som närvarieprogram. Om du vill komma i kontakt med Radio Malanata Malanata församlingen så kan du göra det via e-post info .se, eller telefon 070 201 60 20. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande.